Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Ne, to je tady. To je To je no, To ta je tady. To je tady. To je To je To To je To je To je je tady. To je To je je tady. To je to přines třeba Roman, Položil to za dveře. Ale ty je vesnice poctivců, tady se když se dá něco za dveře, tak se to neztrátí. Tohle starost auto a to pak mohla našel jsem takových pár pěkných věcí, věci. Mně jiná. se to liné? <laughs> A proč se to neline? Třeba si připomenout další snění. ale teď to hrálo, pamatujte, to, to přece hrálo, se nemůžeš jen tak, no nic, eh, tak bych se přece jen podílal na tu pojistku možná. No už si to nikdy viděl, Andro. No, když jste tady hráli víme. Já jsem se svůj nozbook právě prodal za 1500 Kč A jsem prodal nozbook na náhradní díly no. Co? jsem ja. měl dělat? Proč jsem mu nechtěl odevřít? Třeba tohle není možný To není možný Děla, co teď? Ale teď to opravdu nejmení. Pomůžu už začínám bovávat, že nám nikdo nepomůže. Jo, No tak tomuhle se mi nechce teda vůbec že tady tohle, No tyhle tady vůbec se neodevřou. A tamto se odevře, ale to nám tak maximálně zahraje ně, ně, nějakou písničku. To je tak sično. Prostě, to je znamení. Ondra, za to přece nemůžeš, ale jak je možný, že se to stalo už podruhé druhé vždycky u tebe? Zrovna si telefonoval, že přijdeš a zrovna to spadlo. No, ale pečice. Hele, tu bude Děkujeme, dost obtížný. Kupeme, barák. No, nebo tak. To je baráky, to bude tebou. Tak já už nebudu. No, po tomhle bude hlavně obtížný najít... Najít tu správnou motivaci pro další, pro další nahrávání. Tady budeme dělat? Co tady děláte, No to ani To ani co my tady děláme. Co ty tady děláš? co? Co? co? Pustíte mě to? No. Vzkvětí <laughs> hodno. Jak jste ho? Co děláte? No víc. Původiny no. po no toto se odešel. Spadlo to? Ne, zamkl se to. Keci prdy. Kuba měl prostě kreklej nějakej ten. A všechno se to zamklo. A nedostanej se do toho. Keci prdy no, ti vole do prdele. Vy si nevěděli, jestli to... byli v spodní Sondrově nebo v. Vy si myslíte, to tak Ne. A vy, Není Já není to srama. Je to pravda. Že jediný, co je, tak stáhnu Tomáš máš nějakou limitovanou verzi, že se to dá prostě pouštět. Jako ve stream. Ale už to, to nic Děláš, nepřidáš prostě jistý, to, že... a pak jsme si řekli, že je to asi správně a že nahrájem prostě všechno naživo jenom do stereo. Jako. prostě tak, jak hrajeme, nebo pravdy Dobře, tak já mám stojany, to postavím a jdem na to Super, je a, ale já budu hrát to, co jsme nahrávali protože mě se to docela líbí You should for an attack by oh, a A zaniká přes ten kopár. Ten, ten sudáme a na ten, teď mi čekáme ještě buster a to bude ten kopár. No, kopár vlastně nemusí být ani od tu aktávoní, to už bylo. To je docela lukéně. V mikrofonu fakt to bude krásně, takže děkuji, super. Super. Teď si teda nahrávu znovu ten začátek, ještě jsem se teďka trochu rozehrál. Aby ta první bassa byla pečená. No? Hmm. Tyve, to bude takový strašidelný hiphop, hmm. takový jako ponurej. Sají no. Cyprusácky. <laughs> tak si dáme ty kolíčky na nos a bude... <laughs> ne, ne, ne, ne. <laughs> a tak mám to na Ne, no, Určitě, určitě. Je to bylo hezky tam konci, jak hrál. No. I takový ty, takový to... Mezi to to mezi toho, to tam hej, no. <laughs> Konečně pindě a fe, bude. <laughs> Tak e, pitni Pepičku. Jo, <tějí> jo. Ty a my já, bych poradil, já bych nahrál, nahrál pro radost, jenom aby jsme se odreagovali, že jsme se odevřeli ty kamelie <coughs> Dobrý jeď. No ale fakt, když jako mě přijde, přijde, že se udělal takový zvuk, teďka letos na tom nahrávání, že jako ta kombinace tý basy a Tady těch kláves bez toho korgu. Přesně, já jsem to taky tady taky... Takový špinavý kytar. Že bych prostě nahrál třeba pět písniček, které jsou všechny a takovýhle jako ale už takový, takový nějaký jako říznější bycíle. Víš, co, když hrajou ty akordy, já už pak nic nezvládnu, jedině je to dohromady. Já, já to myslím, ne, tak to nemyslím. Já jsme říkali s že bychom nahráli třeba pět věcí takovejhlech no, a, a potom my jsme si udělali třeba několik nějakých sešnů. I zase třeba by mohli být s tím korgem, já nevím. To pak jako mm. nevím. To vlastně to, jako to je na tu poradu. Dobře. Ne? Tak my teďka máme plán pro radost si nahrát něco. A pak bychom mohli udělat tu poradu a napsat si plán na zítřek. Dobře. Hm? No, jako řeknutí, že teda dnešek byl opravdu velice zajímavý den. To, co jste nahrát, už všichni nahráli. To je můj knife. To je To my... no. tohle je To my... tohle je To my... je to Taky si já, malý, který dělá by se mohl zapolnit. Jsou vnitřní tam. Jsou vnitřní tam. Jsou vnitřní tam. Jsou vnitřní tam. Jsou tam. A to, je... to je ten... To je ten... To je To A pak se, To je ten kap. To je je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 že přišel od Filipa Šenkrát jeden text, který jsem tak zkusil, jenom napisal, kdyby s náhodou něco měl, tak který mi něco poslal. A pak tam mám jeden nějaký, který jsem rychle vytvořil. A pak ještě... <laughs> ne, <asi tějný> já <nevědět. laughs> já myslím, že spíš ne, ale třeba taky dvě, tři věci by tam být mohlo. Že des to hralo. Hralo. Pamatujte. To přece hralo. To se neměl tak... No nic. Ich die Die sind dumpf. Die Tage sind stumpf, Kalter Dampf vor meinen Ofen rieft. Die Nacht, wunderbar, so sacht, sonderbar, Feiner Schein am meinen Nöster klebt. ty hrajou jakoby ještě sami. A když to přepneš od té pětky nahoru, tak ty ne, to už reaguje jakoby na to. A ještě je tady. A proč to? Minimal, maximal, tak. Tough, tough. Ty chcíš minimal. Minimal. Minimal, Většinou tyhle čtyři, protože tyhle ty už, to už hraje a to je, jo, trpný, to je, trpný, je trpný. Tyhle čtyři plus tyhle čtyři. A jak se tohle všechno na tom No. Počkej, to takže je. co? A? Ano, ale jako hraju Ck, ale áčkem. Óčká. Ty začaláčkem to bude chvíli. A teď tam nehrají možná tyhle ty basy. Ne já nevím, ty už zkouším skem by možná. Eřko, jo. Jasně, nevidím, co bylo. To je včera. Bylo, je tam, tam co koukáš, tam, tam jaký gafa, tak tam co se A já to já to jenom to já to já to já to já to já to já to já já to já to já to to já to já to bude já to já to já to já to tak nemůžu dívat. dívat, já to prostě nesnesu, abych se na to díval, jak vidíš špatně. To, já, to já to vím, jak to, to pak to se člověk cítí, mě někdo špatně teďka, jak... to bylo hrozně. Já bych to nikomu nepřál, jak nemůžeš můžeš nutit, abych tě prostě k tomuhle dopomáhal, chápeš to? To prostě nemůžeš přece poměrha kouhle chtít. Žeš, te, jak se nestát? jak se nestát, jak se mi stál tam? Já to vím. Ale já vím jak se nestal stál Pavelem Nebej. Arogančný. Namyšlený. Vševědoucí. Pavel A On je No. Takové, když se nachlastal, tak, no, tak, tak, tak, tak je přesně takovej. Už jsem přišel na to, jak se mě stát Pavlem no? Přišel jsem na to, vím to, a nebudu Pavlem No, a to je chyba, nic takového. taková zpěvačka operní. A nebo Jerov, občas tam pově si to? No tak šup, šup, šup, šup. Ne. A vy se jaky spí na týhle postely, Ale ráno vždycky jako mám takové pocity lenosti. Či Lenosti, jakože bych ještě spal víc. My jsme vlastně bratři armovi, ne? Ty seš ten, co hraje na kávesy, já, já ten, co hraje na ty kytary, ale už je Vlado Orm. Cívaťo, zavoláme kamerým, ne? Volky, přijďte, ty u Pomládnit od dvacet let. Asi jim napíšel ten MySpace, že jako, že mi bylo potřeba udělat nějaký projekt společný. Ale kdyby by napsat texty? Jaký texty, labkšuáry? No, to je fajn. To bylo vždycky nejlepší. Hm. Je, tady jsou sirky. Thank you. Až uděláme nějakou píseň, ty vary. Co lepší? Víš, co nahráte? Tomáš tím nás zvučí, tady kamná. Mikrofon je tam. No, že nám kamná. Já jsem vlastně, tady zbraň zůsem. Tomáš si jen taky tady, ale uděláme píseň. Ká jsme rozmístili. Ká se, se vždycky dá smazát. Otázka zní. Thank you. to. To je to všechno. to, to v cajku, to bylo krásné, to bylo.